Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 24.2 Що це наприкінці Нейлгаус-Роу? Зграє, рії жирних цяток гуде, кружляє і в'ється над Джеком Соєром. У згасаючому світлі вони, здається, світяться, не наче сторінки зі священним текстом. Будучи надто малими, як для колібрі, снують у повітрі, і кожна з них має індивідуальний внутрішній відблиск. Якщо це оси, у Джека Сойра будуть серйозні проблеми, але вони не жалять. Їхні круглі тільця ніжно труться об його тіло, як кішка об ногу хазяїна, водночас даруючи і отримуючи втіху. Наразі вони дарують набагато більше втіхи, ніж отримують, і Джек навіть не може пояснити, чому саме так. Істоти, що літають навкруг нього неоси, колібрі чи кішки, це бджоли, медоносні бджоли. У звичайній ситуації він би злякався, потрапивши у бджолиний рій, якщо зважити, що це бджоли особливого виду, супербджоли, він іще не бачив таких великих, яскраво золотих, з мінливими чорними смужками. Але Джек не злякався. Якби вони хотіли вжалити його, то вже зробили б це. Він одразу зрозумів, що вони не завдадуть йому шкоди. Численні доторки їхніх тіл надзвичайно спокійні та легкі. дзижчання низьке і гармонійне, наче миролюбний протестантський гімн. Через кілька секунд Джек уже зовсім не проти, щоб вони кружляли навколо нього. Бджули наближаються навіть ще ближче, і їхнє низьке гудіння віддається у вухах. Це схоже на промову або пісню. Якусь мить він нічого не бачить, окрім широкого сувою, який звили бджоли. Тоді бджоли сідають на його тіло, крім обличчя. Вони оповивають голову своєрідним шоломом. Вкривають руки, груди, спину і ноги. Бджоли сідають на взуття, і його вже не видно. Незважаючи на те, що немає їм ліку, вони майже не вагомі. Здається, що джекове тіло, його руки і шия оповиті кашеміром. Густий, легкий, як пір'їнка бджолиний костюм міниться чорною і золотою барвами на тілі Джека Сойера. Він підводить руки, і бджоли рухаються разом з ним. Джек бачив фотографії бджолярів, навколо яких рояться бджоли, але це не фото, і він не бджоляр. Його здивування від несподіваного візиту приносить задоволення, приголомшує його. Бджоли огортають його, і він забуває про жахливу смерть мишенята та страшне завдання, яке чекає на нього завтра. Він не забуває лише про Софі. Йому хотілося б, щоб доки Шнобель вийшли і подивилися, що відбувається. Але ще більше йому хотілося б, щоб це побачила Софі. Мабуть, завдяки діямба вона бачить. Хтось хоче розрадити Джека Соєра, Хтось бажає йому добра. Любляча невидима духовна сила пропонує йому підтримку. Цю підтримку він сприймає як благословення. Коли він задягнений у сяючий чорно-жовтий бджолиний костюм, у Джека з'являється думка, що якби він зробив крок у небо, то злетів би. Бджоли понесли б його над долинами. Вони б несли його над горбатими пагорбами. Він би літав, як крилаті люди на територіях, які доправили Софі. Замість двох крил його би піднімали тисяча бджолиних крилиць. Джек пам'ятає, що в нашому світі бджоли повертаються у вулик до ночі. Не наче згадавши буденну рутину, бджоли злітають з джекової голови, тіла, руки, ніг не ен маса як живий килим, але по одній, п'ять-шість. Здійнявшись не надто високо, над ним кружляють у вирі і, мов куля, летять на схід над будинками Нейлгаус Роу і зникають одна за одною в безмежності темряви. До Джека доходить, що він чув гудіння лише тоді, коли зникав. Замить до того, як він знову почне рухатись у бік свого пікапа, у нього з'являється відчуття, що хтось стежить за ним. Якщо і так, то і що. Ця думка не полишає його, коли він повертає ключ, заводить рем, тисне на газ. Його обіймали. Джек навіть не уявляє, як сильно йому буде потрібне тепло цих обіймів, і яким чином вони повернуться до нього з настанням ночі. Перш за все, він виснажений. У нього був такий день, який мав би закінчитись неймовірною подією, такою, як обій Мирою Бджіл, Софі Вендл Джуді Маршал, Паркус, той катаклізм та лавина. І дивна смерть мишеняти Баумана. Усе це висотало з нього сили. Тіло знемагає від перевтоми. Коли він залишає френчлендінг і виїжджає на широку темну місцевість, то вирішує з'їхати на узбіччя і півгодини передрімати. Глибока ніч обіцяє сон, що відновлює сили. І це проблема. Він може проспати в пікапі всю ніч. І зрештою відчуватиме біль у весь день, коли йому треба бути в найкращій формі. Зараз він не в найкращій формі. Не в ударі, як полюбляв казати його батько Філ Сойер. «Ти вже видохся». Ще один із улюблених висловів філосоєра, але він думає, що ще зможе трохи утриматись від сну, щоб провідати Генрі Лайдена. Можливо, Генрі уклав угоду з типом із ESPN. Можливо, Генрі вийде на ширший ринок і заробить набагато більше грошей. Генрі аж ніяк не потрібно більше грошей, ніж він має. Для прожиття Генрі їх більше, ніж достатньо. Але йому приємна сама лише думка, що його друг раптом розбагатіє. Генрі, котрий розкидається зайвими грішми, це Генрі, котрого Джек хотів би бачити. Ви тільки уявіть, який чудовий одяг він міг би собі дозволити. Джек уявляє, як вони разом їдуть до Нью-Йорка, як вони зупиняються в хорошому готелі, такому як Карлайл чи Сент-Регіс. Як вони ходять величезними магазинами чоловічого одягу, і він допомагає Генрі підібрати те, що той захоче. На Генрі все виглядає гарно. Він, здається, вдосконалює будь-який одяг, який носить, але в нього витончений особливий смак. Генрі подобається класичність, навіть старомодність, елегантність. Він часто носить твідовий одяг у тонку смужку, велику клітинку чи ялинку. Йому подобаються бавовна, льон і шерсть. Іноді він носить метелики а скотські краватки і маленькі носовички, що виглядають з нагрудної кишені. На ноги взуваємо касини, гостроносі туфлі, оксфорди, низькі черевики з хорошої м'якої шкіри. Він ніколи не носить кросівки чи джинси, і Джек ніколи не бачив його у футболці з будь-яким написом. Питання в тому, як у чоловіка, сліпого від народження, розвинувся такий специфічний смак в одязі. «О, Джек усвідомлює, це його мати». Звичайно, він перейняв цей смак від своєї матері. Чомусь таке усвідомлення викликає сльози на очах Джека. «Я надто емоційний через те, що дуже втомлений», каже він сам собі. «Заспокойся, бо ти вже перегинаєш палицю. Але виявити проблему ще не означає вирішити її. І він не може піти за своєю власною порадою». Тож все своє життя стосовно одягу Генрі Лайден дотримувався думки матері, що, нагадку, Джека прекрасно і зворушливо. Це виражає певну відданість, яку він високо цінить, відданість, яку неможливо висловити словами. Генрі, мабуть, узяв багато від своєї матері. Її кмітливість, любов до музики, розсудливість, цілковиту відсутність жалю до себе. Розсудливість і відсутність жалю до себе – чудова комбінація, думає Джек, вона веде до уособлення хоробрості. Джек нагадує сам собі, що Генрі справді мужній. Генрі, можна сказати, безстрашний, чорт забирай. Це потішно, як він говорить про те, що зміг би водити авто, але Джек переконаний, що якби випала така нагода, його друг стрибнув би за кермона і ближчого Крайслера, завів двигун і зірвавшись з місця, помчав би шосе. Він би не стрибав від радості і не вихвалявся. Така поведінка йому непритаманна. Генрі кивнув би в бік лобового скла і сказав би щось на кшталт. «Схоже, кукурудза, як для цієї пори року, гарна і висока. Чи я радий, що в Дуейна нарешті дійшли руки, щоб пофарбувати свій дім?» Інформацію про те, що кукурудза надто висока і Дуейн Абдуал нещодавно пофарбував будинок, передають Генрі його містичні сенсорні системи. Джек вирішує, якщо він вийде з Чорного Дому живим, то дозволить Генрі поганяти на його ремі. Можливо, вони і заїдуть в канаву, але це буде варто, захопливого виразу обличчя Генрі. Якось у суботу після полудня він вивезе Генрі на шосе 93, і нехай він їде до Сент-Бар. Якщо Дока і Шнобеля не розірве собака-перевертень, і вони виживуть після подорожі до Чорного Дому, то, думаю, їм буде варто насолодитись розмовою з Генрі, котрий, як не дивно, ідеально їм підходить. Шнобель і Док мають познайомитися з Генрі Лайденом. Вони і полюблять його. Через кілька тижнів вони кататимуть його на Гарлеї, мчатимуть до Централії з Норвей Веллі. Шкода, що Генрі не може піти з ними в Чорний Дім. Джека пронизує ідея, що не може втілитися в життя. Він знає, що Генрі був би хоробрим і рішучим, але найбільше йому подобається в ній те, що згодом вони обговорювали б те, що робили разом. Ці розмови між ними в одній вітальній чи іншій принесли б чимало задоволення, але Джек не може так наражати на небезпеку Генрі. «Безглуздо навіть думати про це», – оголос каже Джек. Він шкодує, що не був цілком відвертим із Генрі, звідти й бере початок безглузде хвилювання через його уперте мовчання. Річ не в тому, що він не зможе це сказати в майбутньому, а в тому, що він не сказав це в минулому. Він мав бути чесним з Генрі від самого початку. Він мав сказати йому про червоне пір'я, яйця вільшанки, як і про своє занепокоєння. Генрі допоміг би йому розплющити очі. Він би допоміг Джеку впоратись із незрячістю, оскільки сліпим він був ще більше, ніж Генрі. Цьому покладено край, вирішує Джек. Більше ніяких секретів. Йому пощастило, що в нього є такий друг, як Генрі, і він має продемонструвати, що цінує цю дружбу. Відтепер він розповідатиме Генрі все до найменших деталей. Території Спіді Паркер, мертвий чоловік на пірсі Санта-Моніки, бейсбольна кепка Тая маршала, Джуді Маршал Софі. Так, він має розповісти Генрі про Софі, як він досі йому не розповів. Генрі буде радий за нього, і Джек не може дочекатися, коли це зробить. Генрі вміє порадіти за когось, як ніхто інший. Він витончено, спокійно, добросердо висловить захват. Тим самим порадує Джека, який неповторний у буквальному значенні цього слова його друг. Якби описати Генрі незнайомцю, то можна сказати лише одне слово – неймовірний. Хіба може така людина жити в глибокій глушині? Але так, він геть самотній у скромному будинку в районі Норвей-Веллі округу Френч-Кантрі штату Вісконсин, чекає на порцію похмурого дому. Зараз в очікуванні на Джека він, мабуть, увімкнув світло на кухні і у вітальні, як він завжди робить на честь давно померлої дружини, котру сильно кохав. Джек думає, в мене все ще не так погано, якщо я маю такого друга. І думає, я справді обожнюю Генрі. Тепер навіть у темряві усе здається йому прекрасним. Сенд-бар сяє неоновими вогнями на величезній автостоянці. Струнки високі дерева відбивають світло його фар, коли він звертає на шосе 93. Широкі поля, сяючі лампочки, звисають над ганком Ройс-Стор, не наче різдвяні прикраси. Він із брязкотом переїжджає через перший міст і звертає в глибоку долину. З лівого боку дороги серед фермерських будинків перші проблиски світла в темряві, схожі на сакраментальні свічки. Усе навколо наділене вищим змістом і говорить само за себе. Він подорожує серед священної тиші. Джек пам'ятає, коли Дейл привіз його вперше у цю долину, і цей спогад теж священний. Джек навіть не усвідомлює, що його щоками течуть сльози. Його кров холоне в жилах. Із світла фермерських будинків, що приглушує темрява, постають схилені голівки тигрових лілій, які вітали його, коли він уперше спустився в долину. Тигрові лілії сяють у світлі фар, немов щось бурмочучи, і залишаються позаду. Їхні невимовлені слова поєднуються з шурхотом шин, невпинно крутяться, тихо наближаючись до теплого дому Генрі Лайдена. Джек знає, що завтра він може померти, і, можливо, це остання ніч у його житті. Те, що він повинен перемогти, ще не означає, що він переможе. Величні імперії, шляхетні епохи і ті зазнавали поразок. Багряний королю будь-який момент може вийти з вежі і пронести світами, сіючи хаос. Вони всі можуть померти в Чорному домі. Він, Шнобель і Док. Якщо так станеться, Тайлер Маршал буде не просто руйнівником, Рабом, закованим у ланцюги у вічному пеклі, він буде суперруйнівником із надприродною силою, яку абала застосує, щоб перетворити світ на печі, наповнені обгорілими мертвими тілами. Тільки через мій труп, думає Джек, і сміється дещо божевільно. Це так буквально. Який хвилюючий момент. Він сміється, витираючи сльози з обличчя. Цей парадокс раптом змушує його відчути, що його розривають навпіл. Краса і страх, краса і біль – це не інакше, як головоломка. Виснажений і знесилений Джек гостро відчуває, що світ неймовірно крихкий і постійно, безперервно рухається до смерті. Крім того, він усвідомлює, що в цьому русі і приховується сенс життя. Ти бачиш усю цю захопливу красу. Подивись ближче, бо за якусь мить твоє серце зупиниться. В якийсь момент він згадує рій золотих бджіл, що спустився на нього. Саме від цього вони і захищали його, саме так каже він собі. Від блаженства блаженств, яке зникає. Те, що ти любиш, ти маєш любити якомога сильніше, тому що якогось дня воно зникне. Він відчув, що це правда, але не знав наскільки. У просторах ночі він бачить гігантську фігуру багряного короля, котрий тримає маленького хлопчика, щоб використати його як запалювальне скло, від якого загоряться світи. І перетворяться на палаючу пустелю. Паркус мав рацію, коли казав, що він не може знищити гіганта, але він може знайти можливість урятувати хлопчика. Бджоли казали Врятуй тая маршала. Бджоли казали, Люби Генрі Лайдена, бджоли казали, кохай Софі. Приблизно так він і казав, принаймні так зрозумів Джек. Щодо бджіл, вони також говорили це. Він припускає, що бджоли казали. Роби свою роботу, копісмени, але якимось іншим чином. Що ж, він буде робити свою роботу? Так, вони подарували йому таке диво, що в нього не залишається іншого вибору. Його серце наповнюється теплом, коли він звертає на під'їзну дорогу до Генрі. Хіба Генрі це не ще одне диво? Джек радісно вирішує, що сьогодні він подарує дивовижному Генрі Лайдену радість, яку той ніколи не забуде. Сьогодні він розповість Генрі свою історію, неймовірно довгу історію подорожі, яку він здійснив у 12-річному віці. Випалені землі, раціональний Річард, Агінкорт і талісман. Він не промене оповідання про певницю Оутлі, дім сонця. Ці подорожі сподобаються Генрі. І вовк. Генрі буде в захваті від нього. А розповідь про вовка захопить його аж до підошв шоколадно-коричневих замшевих мокасин. Коли Джек розповідатиме, то кожне слово пояснюватиме, адже він мовчав надто довго. І коли Джек закінчить розповідати історію до кінця, розповідати принаймні так, як він може, цей світ зміниться, тому що ще одна людина, крім нього, буде знати все, що відбулося. Джек навіть не може уявити що відчуватиме, коли стіну самотності буде знищено та зруйновано. Лише й думка про це наповнює його передчуттям полегшення. Але дивно. Генрі не увімкнув світло, і його будинок здається темним і порожнім. Він, мабуть, заснув. Усміхаючись, Джек вимикає двигун і виходить з кабіни пікапа. Досвід підказує йому, що він зробить не більше трьох кроків у вітальні – Перш ніж Генрі здригнеться і вдасть, що він не спав увесь цей час. Одного разу, коли Джек заскочив його у таку темряві, він сказав, «Це просто, щоб відпочили очі». А що буде сьогодні? Він планував вечірку Лестера Яна і Чарлі Паркера, тож так йому просто було легше зосередитись. Він вирішив посмажити рибу і хотів перевірити, чи їжа, приготована в темряві, відрізняється на смак. Хай би що це було, це буде потішно». І, можливо, вони відсвяткують нову угоду Генрі з ESPN. «Генрі!» Джек стукає у двері, відчиняє їх і заглядає всередину. «Чорт, Генрі, ти спиш?» Генрі не відповідає, і питання Джека губиться в беззвучній порожнечі. Він нічого не бачить. Кімната двовимірна пелена темряви. «Аго, Генрі я тут! Я тобі таке хочу розповісти!» Знову мертва тиша. Га. Каже, Джек заходить усередину. Раптом його інстинкт самозбереження б'є тривогу. Потрібно вийти звідси, забирати, звідси втекти. Але чому в нього таке відчуття? Це лише будинок Генрі, та й по всьому. Він уже був тут сотні разів, і знає, що Генрі або заснув на дивані, або пішов до будинку Джека, і швидше за все так воно і є. Генрі отримав хорошу пропозицію від представника ESPN і від хвилювання, навіть Генрі Лайден може хвилюватись. Треба лише придивитись ближче, ніж до більшості людей. Вирішив здивувати Джека в нього вдома. Коли Джек не зміг приїхати до п'ятої чи шостої, він вирішив зачекати на нього і тепер, мабуть, міцно спить на Джековому дивані, а не на своєму власному. Усе це дуже правдоподібно, але воно не узгоджується із сигналами нервових закінчень. «Іди, залиш, ти не хочеш бути тут!» Він знову кличе Генрі, і у відповідь тиша, як він і очікував. Піднесений настрій, з яким він їхав сюди, минувся. Але Джек не помітив того моменту. Якби він досі був детективом відділку вбивств, то це той момент, коли він би витягнув зброю. Джек тихо заходить у вітальню. Він відчуває два сильні запахи. Один – аромат парфумів, а другий… Другий запах він теж опізнав. Його присутність тут означає, що Генрі мертвий. Та частина Джека, яка не є копом, стверджує, що запах крові нічого подібного не означає. Генрі міг поранитись під час боротьби, і рибак міг забрати його в інший світ, як він зробив із Тайлером Маршалом. Генрі, мабуть, десь захований на територіях, щоб використати його для наживки чи як козир. Він і Тай, мабуть, поряд і чекають на порятунок. Джек знає, що все це неправда. Генрі мертвий і вбив його рибак. Його робота – знайти тіло. Він копісмен і має відповідно діяти. Те, що шукати труп Генрі – це остання річ у світі, яку він хотів би робити, не змінює його становище. Сум буває різний. У Джека Соєра він схожий на гранітну стіну, уповільнює кроки і стискає щелепи. Джек рухається ліворуч і простягає руку до вимикача. Не значить, ця кам'яна печаль скеровує його руку в потрібне місце на стіні. Не це рука Генрі. Він дивиться на стіну, коли загоряється світло. Тому лише боковим зором оглядає інтер'єр кімнати, і йому здається, що збитків їй завдано не так багато, як він думав. Перевернена лампа, повалений стілець. Коли Джек повертає голову, дві зміни у вітальні Генрі кидаються у вічі. Перша. Це червоне гасло на протилежній стіні кремового кольору. Друге – це неймовірна кількість крові на підлозі. Сліди крові – не карта пересувань Генрі, і вона вказує, що він заходив, а тоді виходив із кімнати. Кров починається в коридорі і тягнеться вервечкою великої кількості бризок за диван з дерев'яними спинками. Кількість крові вказує на те, що її може залишити лише поранена тварина. Там ціла калюжа крові. Ще одна калюжа на дерев'яній підлозі під довгим низьким столом, де Генрі іноді полюбляв класти свій сіді-програвач і стосик дисків. Від стола ще один ряд крапель і бризок, що веде назад до коридору. Джеку здається, що Генрі, мабуть, втратив вже надто багато крові, коли нарешті відчув себе у безпеці і випав з-під столу. Хоча хто знає, як усе було. Доки Генрі лежав мертвим чи вмираючим, рибак взяв якийсь одяг, його сорочку, носовичок і використав як щільну незграбну щітку. Він вмочив її в кров за диваном і, залишаючи кривавий слід, підніс до стіни, щоб написати кілька букв, а тоді повторив те саме кілька разів, аж доки не вивів останню літеру повідомлення. Привіт, Голлівуде! давай, дістань мене. Бека, бека, бека. Але багряний король не писав своїх ініціалів. І Чарльз Бернсайд теж. Їх написав хазяїн рибака, чиє ім'я для нашого слуху звучить як містер Маншан. «Не хвилюйся, я прийду зовсім скоро», – думає Джек. У цей момент його ніхто б не засуджував, якби він вийшов на двір, де в повітрі не тхне кров'ю і парфумами, щоб зателефонувати з мобільного на Самер стріт Можливо, на чергуванні залишився Бобі Дюлак, навіть Дейли ще може бути у відділку». Щоб виконати свій громадянський обов'язок, йому достатньо сказати лише вісім чи дев'ять слів. Після чого він зможе поставити мобільну кишеню, сісти на східці перед будинком Генрі і сидіти там, аж доки слуги закону і порядку швидко здолають довгий шлях. Їх буде багато, щонайменше чотири авто, можливо, п'ять. Дейл буде змушений зателефонувати поліцейському Брауну і Блеку, котрі у свою чергу будуть змушені зателефонувати у ФБР. Десь за 45 хвилин Вітальня Генрі буде заповнюватися людьми, які вимірюватимуть, записуватимуть у блокноти. Підписуватимуть речові докази, фотографуватимуть плями крові. Тут будуть медичні експерти і фургон для зібрання доказів. І коли перший етап цих робіт не кінця, двоє людей в білих халатах занесуть ноші через вхідні двері і завантажать на них те, Заради чого вони приїхали? Джек розглядає цей варіант не довше, ніж кілька секунд. Він хоче подивитися, що рибак і містер Манчан зробили з Генрі. Він мусить це побачити, у нього немає вибору. Його невблаганний Сум вимагає цього. І якщо Джек не підкорятиметься командам своєї печалі, то ніколи не почуватиметься так, як раніше. Сум, який не наче металевий сейф заховав у себе «любов до Генрі», веде його в глиб кімнати. Джек рухається повільно, вибираючи шлях, неначе людина, що переходить потік і переступає з каменя на камінь. Він шукає чисті місця, де можна поставити ногу. З іншого кінця кімнати червоні літери за вишки приблизно у вісім дюймів насмішливо спостерігають за ним. До них ведуть червоні краплі на стіні. «Привіт, Голлівуде!» Підморгує, неначе неонова вивіска. «Привіт, Голлівуде!» «Привіт, Голлівуде! Давай дістань мене, давай дістань мене!» Він хоче вилаятись, але сум не дає йому вимовити слова, що виринають у голові. На початку коридору, що веде до студії та кухні, Джек переступає довгий кривавий слід і повертається спиною до вітальні та спалахів неону, що відвертають увагу. Світло в коридор проникає лише на три чи чотири фути. У кухні абсолютно непроникна темрява. Двері студії напіввідчинені, м'яке світло відбивається в шипці. У коридорі на підлозі скрізь розбризкані сліди крові. Він більше не може не наступати на них і йде коридором, зосередивши погляд на прочинених дверях студії. Генрі Лайден ніколи не залишає прочинені двері в коридор, вони завжди замкнені. Генрі був чапуруном. Він був змушений бути таким. Якби він залишив двері студії відчиненими, то наступного разу, йдучи на кухню, обов'язково зіштовхнувся б з ними. Безлат і гармидер, який залишив убивця Генрі, непокоїть Джека більше, ніж йому того хотілося би. Можливо, навіть більше, ніж він це усвідомлює. Безлат надзвичайно обурює Джека, як він насмілився посягнути на його друга. Він доходить до дверей, торкається їх, відчиняє ширше. У повітрі висить концентрований запах парфумів і крові. У студії майже так само темно, як на кухні. Тут можна розгледіти лише нечіткий обрис приймача і темні прямокутники колонок, що прикріплені до стіни. Вікно в кухні непомітне через чорну пелену на дворі. Джек досі тримає руку на дверях, підходить ближче і думає, що бачить спинку високого стільця і постать, яка звалилась на стіл перед приймачем. Тільки тепер він чує безкінечний звук з програвача, який повідомляє, що на бобіні закінчилася плівка. «О, мій Боже!» – каже Джек одним словом. Не наче увесь цей час він очікував побачити щось інше, а не те, що перед ним. Звук стрічки з жахливою наполегливою впевненістю доводить той факт, що Генрі мертвий. Сум Джека бере гору над безглуздим бажанням вийти з будинку і зателефонувати всім копам штату. Він змушує його намацати вимикач електричного струму. Він не може піти. Він має засвідчити те, що сталося, так само, як із Ірмою Френа. Він проводить пальцями по пластиковому вимикачу і затримується на ньому. До горла підступає нудота. Він клацає вимикачем і в студії спалахує світло. Тіло Генрі лежить у високому шкіряному кріслі. Руки зіперлися на стіл, тримаючись з обох боків за мікрофон. Обличчя повернене ліворуч. Він досі в сонцезахисних окулярах, але одна із тонких металевих дужок зігнута. Спершу здається, що все пофарбовано в червоний колір, тому що стіл геть залитий кров'ю. Очевидно, деякий час кров крапала на коліна і стегна Генрі. Усе обладнання забризкане кров'ю. Частина щоки Генрі відкушена. Також на руці Генрі не було двох пальців. Джек, котрий фіксує в кімнаті всі деталі, помічає, що найбільше крові Генрі втратив через рану на спині. Під просоченим кров'ю одягом знаходиться травма. Але кров краплями стікає по спинці стільця і зі столу. Рибак, очевидно, зачепив якийсь внутрішній орган або розрізав артерію. Дуже мало крові, незважаючи на невеликі краплі, на кнопках керування потрапило на магнітофон. Джеку важко пригадати, як працює цей механізм – але він бачив, як Генрі змінював бобіни досить часто, щоб мати уявлення, що потрібно робити. Він вимикає магнітофон і просовує кінець стрічки до порожньої котушки. Тоді вмикає механізм і натискає клавішу «Перемотка». Стрічка легко рухається голівками і перемотується з однієї бобіни на другу. «Ти зробив запис для мене, Генрі?» – запитує Джек. «Мабуть так, але я сподіваюся, ти не помер, говорячи мені те, що я вже знаю». Зупинившись, плівка клацає. Джек натискає кнопку увімкнення і затамовує подих. Товстошиї, червонолицій, славетний Джордж Редбун гримить із колонок. «Кінець дев'ятого, і господарів поля відправили в дуже друже! Але гру не закінчено, доки останній сліпий живий!» Джек опирається на стіну. Генрі Шейк заходить у кімнату і каже йому зателефонувати в притулок Макстона. Вісконсинський щур простромлює голову і кричить про чорний дім – Шейк, Шейх, Шейк і Джордж Редбун проводять короткі дебати, в яких перемагає Шейх. Джеку цього більше, ніж достатньо, він не може зупинити сльози. Та він і не намагається, нехай собі течуть. Останній виступ Генрі його вкрай зворушує. Це так чудово, так бездоганно, так бездоганно схоже на Генрі. Генрі Лайден тримається в живих, говорячи голосами всіх своїх персонажів, що виконали свою роботу. Вони були надійною командою – Джордж, Шейх і Щур. А тепер пішли на дно разом із кораблем, адже в них не було іншого вибору. Знову з'являється Генрі Лайден, і голос, який слабше з кожною фразою, каже, що Джек може подолати дурного і тупого. Генрі помираючим голосом промовляє, що прожив неймовірно прекрасне життя. Його голос переходить на шепіт, і він додає три слова, сповнені приємного зачарування. «О, жайворонку, привіт!» Джек відчуває в цих словах усмішку. Плачучи та похитуючись, він виходить зі студії. Йому хочеться впасти в крісло і плакати, аж доки не виплаче всіх сліз, але він не може так сильно підвести ні себе, ні Генрі. Він проходить коридором, витирає сльози, чекає, коли невблаганний сум допоможе йому впоратися з горем. Це допоможе йому також і в чорному домі. Печаль неможливо зупинити або відхилити. Вона не наче сталева вісь у його хребті. Примара Генрі Шейка шепоче. «Джеку, ця печаль ніколи не покине тебе, а ти проти?» «Я тільки за». «Це назавжди. Хай би куди ти йшов, хай би що ти робив, крізь які б двері не проходив. Хай би з якою жінкою був, якщо в тебе будуть діти з твоїми дітьми. Ти будеш чути це в музиці, яку слухатимеш і бачитимеш в книжці, яку читатимеш». Це буде частиною твоєї їжі, яку ти споживатимеш. Це назавжди, у всіх світах, у чорному домі. Я – ця печаль, а вона – це я. Шепіт Джорджа Редбуна удвічі голосніший, ніж шейх, шейх шейха. Ну, чорт, забирай, друже, можу я почути, як ти кажеш, діямба. Діямба. Тепер, я думаю, ти знаєш, чому бджоли обіймали тебе. Тобі хіба не треба подзвонити? Так, але йому нестерпно бути в цьому закривавленому будинку. Йому потрібно вийти на тепле літнє нічне повітря. Джек не зважає, куди стає ногами. Він перетинає зруйновану вітальню і виходить крізь двері. Його печаль іде з ним. Бо він – це вона, а вона – це він. Стелений зірками без небо нависло високо над ним. Він витягує вірний мобільний телефон. І хто відповідає на дзвінок у відділку поліції Френчлендінга? Арнольд – кишеньковий ліхтарик Грабовський, звичайно. З новим прізвиськом він нещодавно повернувся до правоохоронних сил. Джекова новина приводить кишенькового ліхтарика Грабовського в стан великого збудження. Що, боже, о ні! О, хто б міг подумати? Так, так, сер, я зроблю це негайно, безперечно. Тож, доки колишній навіжений угорець, Намагається стримати тремтіння рук і голосу, коли набирає домашній номер телефону шефа і передає те, що повідомив йому Джек, сам Джек відходить подалі від будинку, подалі від об'їзної дороги і від пікапа, подалі від усього, що нагадує йому про людське існування. Налух застелений високою жовто-зеленою травою. Його печаль прямує разом з ним, оскільки вона краще знає, що йому потрібно. Насамперед йому потрібен відпочинок. Сон, якщо сон, це можливо. Тиха рівнина подалі від шуму, червоних вогнів, сирен і божевільних надто активних полісменів. Подалі від того безумства, де людина може лягти і розглядати частиночку небес. Пройшовши співмилі, Джек доходить до такого місця між кукурудзяним полем і околицею лісистих пагорбів. Засмучений розум говорить виснаженому тілу лягти, вмоститися якомога зручніше. І тіло підкоряється. Зірки над головою вібрують і затьмарюються. Хоча, звичайно, справжні зірки у знайомому нашому справжньому небі так не роблять. Тож це, мабуть, оптична ілюзія. Джекове тіло простягається. Килимок з трави і верхнього шару ґрунту під ним, здається, підлаштовується під нього. Хоча це теж, мабуть, ілюзія, оскільки всі знають, що в справжньому житті справжній ґрунт, як правило, твердий – Жорсткий і кам'янистий. Засмучений розум Джека Сойра каже знеболеному тілу, щоб воно засинало. І воно, як не дивно, справді засинає. За кілька хвилин спляче тіло Джека Сойра набуває різких змін. Обриси, здається, пом'якшуються. Кольори його пшеничного волосся, світлого, жовто-коричневого піджака, м'яких коричневих черевиків бліднішають. Тіло стає прозорішим, набуває властивостей туману чи хмари. Крізь нього ми зараз можемо побачити м'які зім'яті травинки, що слугують йому матрацом. довше ми дивимося, то чіткіше бачимо травинки під ним, оскільки його тіло стає все прозорішим і прозорішим. Нарешті від нього залишається лише мерехтіння, яке зникає задовго до того часу, коли випрямиться трава, що була під фігурою Джека.